Ikawa ni zao kuu la kiuchumi kwa wa mkoa Kagera milioni watatu kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili mbili. Katika miaka ya 8050 zaola kawa liliwezesha wakulima laki mbili kusomesha watoto wao na kumudu mahitaji mengine ya msingi kama chakula na ujenzi wa makazi bora. Naitwa Alistidies John Njamkama natokea kwa Kata ya karabagaine kijiji kiziru tongoye kashea mimi nimezaliwa mwaka moja themanini nimekulia kwenye familia ya mkulima baba ni mkulima wa kahawa na zaidi kama ayakatatu mzee akaamua kutumia faida yake ndio kaweza kusoma shule ya msingi nimesoma wakagongo shule ya sekondari yungo Kalama zote alikuwa akigalamia babangu imetoka yungo kaja chukikoo kwanza sikupata mkopo zile hizo hela ilikuwa inatokana na kawa wananisomesha kwa sababu tumetegemea kilimo kwa familia yetu na wakati nimepata kazi pale Aridis ya Aridis pale ndio nipo kama a wakulima wa 8 niliozungumza nao katika vitongoji vya Kanyigo ileani Miseni karabaga inebukoba vijijini na Murongo ileani Kierwa wameshindwa kusomesha watoto wao kwa kukosa ada ingawa wanalima zao hilo Hawa ni miongoni mwao. Jina simforiani Bukambu. Nimzaliwa wa kijiji kichab kwale kataka Shenge. Tarafa ya Kiziba, alimashauri ya wilaya ya Miseni. Kuna mambo mengi ambayo ni changamoto. Kwanza bei ni kidogo. Pili wanachorosha hela. Tatu kulikuwa na malipo ya nyuma balikuwa ya yanasaidia kufidia bei. Kitu kingine Zamani sisi katika enzi zetu tulisomesha watoto kufuatana na mfuko wa elimu. Mtu kama hata anasomesha Uganda anasomesha wapi? Kwa hiyo watu walikuwa na changamoto tu, wapeleke kawa, kaisi hiyo angalau wata, wata, watapata msaada kutoka kwenye chama chao. kwa sasa hayo yote. Hamna. Maana uhakika wa watu kuongeza kipato tungeondoka na umasikini fauti na hapo maskini utakao kwenye radio, lakini sisi tunafanya kazi tunauza tuna lakini unapokuwa na shida Uwezi kupata hela kwa uepesi kwa hiyo sasa inakuepo kama ni tatusu tunaona ni kama changamoto kusabu watu wanakuwa wana mahitaji mbalimbali maita nelson kero Mbehi bei hey. hey. hey. wa kipindi kabisa kila mwaka niko hapa shamba kwa mwaka naweza kama katika kata murongo ilani kierwa hakuna magazeti wala redio zinazosikika kutoka Tanzania ingawa katika mpaka wa murongo kati ya Uganda na Tanzania kuna nyumba mbili za kulala wageni ni televisheni ambayo huonesha taarifa za habari. Saa mbili usiku pekee kutokana na kubana matumizi ya nishati mbadala ya sola. wanazo tumia. Kutokana na kutokuwepo kwa huduma ya umeme. na hapa ni Kagera River Resort ninapojipumzisha kwa leo. Kitongoji Kashenye kipo kilomita tisini kutoka Bukoba mjini. Mefika nyumbani kwa mwenyekiti wa kitongoji hiki Kata Murongo ile yani Kirwa Benson Kataile Swali langu hapa ni vipi wanapata taarifa za masoko na bei ya kahawa? Huko tuko gizani kabisa. Mambo yanatendeka huko? Siku na taarifa za serikali inazo inazo itangaza wakati wa mchana mchana? Hizo sisi hatusiki. Tunaona mambo yanatendeka hatuna tunajipia. Kumbe serikali ni walishapitisha sisi hatuna hatuna bei. Eh unafikiri ni kwa nini sasa inakuwa hivyo? Nadhani hilo ni lakini huku, eh ah, sei ari ni kuna matatizo yanayo hasibu ambayo mnafikiri watu wangependa kuyasikia kwenye vimu vya habari si? Kabisa. Kama kwa, kwa sasa kama msimu wakao walio wengi hatujui inakoenda kuendaje, inaanzaje, inaishia wapi. Kila mtu anakuja na kuanambia kivi yake sijui hapa ni sijui 1100 sijui uko 1200 kwa hiyo hatuna uhakika mm -hmm. wa kusema kwamba serikali imetangaza bei fran Ndiyo iko sokoni wasinge kwa wanatuibia lakini mtu analeta bei yake anaweka sokoni tunamuuzie sasa hapo inatuumiza sisi kama wakulima kwa mujibu wa utafiti wa ofisi ya takwimu kuhusu mapato na matumizi ya kaya binafsi mwaka 2011 12 ni asilimia tano ya kaya za vijijini zenye mtu mmoja tu mwenye uwezo wa kumiliki simu ikilinganishwa na asilimia nane ya maeneo mengine ya mjini huku Dar es Salaam ikiwa ni asilimia 88%. Msikilizaji, kilimo cha kawa kinahitaji ubunifu kwani uzalishaji ukadiriwa kuongezeka kwa tani 1030 hadi hamsini za makusanyo ya kawa katika halmashauri za mkoa wa Kagera kwa mwaka kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa. Nimezungumza Nime na wakulima kijijini shambal mashauri ya Muleba, Samuel Nkambu wa bukoba vijijini, Kudra Omari na desideri mapambano wa Kierwa ambao wanaeleza jinsi wanavyozalisha kawa. Unaanda eneo, unatafuta mbegu, unapanda, unaendelea kujiboresha baada ya miaka kama 4 alipo inaanza kuleta matunda. Kwa, kawa kama hii hapa pengine ulipanda mwaka gani mbuni kama huu huu uh, uh, una miaka na mimi nilikukuta sasa hivi unakaribia kama miaka thelathini na bado unavuna kaao ya kutosha kwenye mbuni mmoja tu eh sana huu uh, unazidi hata ule mdogo kwa sababu uh. hmm unavyozidi kuendelea ku, ku, ku, ku, kuwa na miaka mingi mm. ndio unaendelea kuwa na matawi mengi okay na chini umetandika nini hivi mm. ni, ni, ni na ni kwa nini hivi sasa hivi hivi ningekuwa na mm. hela ningekuwa naweka mbolea lakini kwa vile hela zipo mm. Nakuwa naweka hizi nyasi inapofika wakati wa kuvuna ya kusumbua amna ya nisumbuisini naweka shitting unaposema shitting inamaanisha nini labda kama mahema ma, ma, haka ni aina gani ya kawa haka hii hii ni robusta na hii na yenyewe ni robusta kwa nini ziko tofauti kwa sababu hii ina miaka mingi imekomaa e, hii hii bado sasa hii ina miaka kama kama 6 na, na na pengine mavuno yake yana tofauti gani sasa tofauti iliyopo hii maana yake ina matawi mengi lakini wataalamu wanasema <coughs> mbuni ukisha komaa sana kawa hata zikiwa nyingi kilo zake niakuwa ni kidogo wao uh, wataalamu hatuna kwa sababu tuna mtu wa kutuelekeza hicho shambalangu hili hicho mangu niishi hapo ile shambao hilo faria kama marara kwa kwa mwezi miezi mwili mara mozi idadi yote hii hmm. kuna magunia mangapi hapa ukii kwa kilo 200 unatoa ya kikauka inatoa kilo 85 magunia yale ehe yatapatikana mangapi kwenye yote hii kama hapo unaweza kutoa sita hapo kama nanili unaweza kutoa space 5 uh, mnauza wapi masoko no. mnayopataje si hawa wa, wa karagu estate hmm. na hivi via vya msingi kwa wakati naona vianze hmm. sio walifungia Eh hey, naaura. <laughs> <laughs> Habari ya asubuhi mbona? Hizi mbiche. Eh mbiche. E. kama zamu mpaka zinapokauka moja kwa moja. E. E, sasa ukizianua zinapoteza nguvu kabla hazijakauka. Kwa sasa, sasa ukizitoa kama sasa hivi mm. na kama tupate uhuru mwaka Wakulima wa walianza kuuza kawa wakupitia vyama vya msingi na ushirika vya BNCU baadaye ikaitwa Bukoba Cooperative Union BCU ambayo sasa Kagera Cooperative Union KCU na wakulima waligaramia huduma za chakula kujenga makazi bora na kusomesha watoto wao wenyewe. Nazungumza na mkaguzi wa ubora wa kao bodi ya kao mkoa Kagera Gerard Mlai kujua mebaini nini kuhusu malalamiko ya wananchi juu ya kutunufaika na kilimo hicho kwa sasa. Yeah, hali imebadilika kutoka na tuseme baadhi ya wakulima na sio baadhi kwamba saibu wa kulima wengi wamerudi nyuma katika kilimo cha kahawa. Mojawapo wapo ni hali ya hewa, lime pia na kupata magonjwa ya kahawa. Kwa mfano sasa hivi Kagera kuna ugonjwa wa kahawa unaita mnyauko fuzari. Vitu vya zana za, za, za kilimo kupungua, basi na uzalishaji kwa sifuri fulani ulipungua. La pia wakati huo wazee sima waze wa zamani wa kipindi hicho walikuwa nyoko mbao umu akawa nini alikuwa sasa hivi vijana wangu hivi mkimbilia mjini kwa hiyo kiangalia katika hali hiyo ile nguvu ya nguvu kazi ya shambani sasa hivi haipo tena anasema kuwa mkulima anashindwa kunufaika kutokana na kawa kuvunwa kwenye mibuni iliyopandwa zaidi ya miaka 30 iliyopita bila kutunzwa inachanganywa na mawe inanikwa kwenye udongo na kuuzwa bila kukauka huku kukiwa na makato mengi wakati wa mauzo pamoja na watanzania kushindwa kutumia bidhaa hiyo kwani kati ya tani 1500 ya hadi 68 inazalishwa Tanzania kwa mwaka ni asilimia nchini tunaozesha tu ni ndani ya kiwanda pekee nchini Tanzania cha kusindika kawa cha Tanganyika instant kofi tanika hapa mjini Kukoba tere kwa, kwa hmm. polipole, okay, okay. je ubora unaathiri vipi usindikaji kuanzia kule Kiwa Tembe sasa hivi mekua. Mm. na kwa nini wa Tanzania wanatajwa kutokana wa kawa yao ukupi, Ni ndio wa kiwanda hicho leo ni dasi sana uzalishaji wa viwanda vyetu kwanza wanapunguza kiasi cha kawa inayopatikana pili na wewe unakuta kahawa imeshapungua ubora wake kwanza kuvuna kawa mbaya ikokoma pili anakota zajara ameshapata kahawa na imekobolewa anamwaga maji mle ndani anasema watu wa magendo wanachukua tu swala la kwamba Watanzania wengi hawatumiki hapa nafikiri ni kwa nini e, Watanzania wengi hawanywi kahawa kutokana na labda kahawa sio nzuri kwa afya lakini apiri, ya pili naizkana ikategemea na bei yake gharama yake lakini kwa upande wa mawazo tunajitahidi kuwashawishi watumie kahawa lakini ukweli kiutaalamu ni kwamba kahawa ina manufaa ya kuondoa sumu mwilini Wataalamu Taala kwamba kama tayari umeshapata hayo magonjwa si vizuri kutumia kahawa lakini kwa wale ambao hawana magonjwa ya presha au magonjwa ya moyo wanashauriwa watumie kahawa kati ya wakulima nane niliozungumza nao sita wanakataa kuweka mbole ya viwandani yakani kwa kisingizio kwamba wataaribu mazao mengine kama migomba miyogo na magimbi ambayo ndiyo yanayoonekana muhimu kwao kuliko kahawa kwa sasa almashauri na wafanyabiashara wameacha kuapa mbolea hiyo lakini jema muzi haya yanatafsiriwa vipi ninaitwa tapita tuvana Solomon ni hasa kilimo na yanaushika katika mashauri ya Misieni mkulima ili aweze kupata kahawa ambayo ni ya uh, kiwango kuna gharama na zaka kuingia kwanza matunzo ya shama. lakini pia zipo mbolea ambazo tunawashawishi wa waweke hizo zote ni gharama kwa hiyo mwisho wa siku akipata kahawa tunamwambia aiweke katika makundi magredi ili aweze kuuza bei nzuri lakini hayo yote kwa mfano mkulima hili akubali ni kwamba ana uhakika na kiwango cha kawa yake kwa matokeo yake kama anajua anakin, akifanya hayo yote haitalipa kwa sababu mwisho wa siku ataenda kuuza kwenye chama cha msingi ambacho yamkini anakopwa na wakati kuna mganda yuko hapa haangalini safi au ni chafu yeye yote ile ananunua kwa nini mkulima a, a, tunze shambala kwa nini mkulima atumie mbole na dawa au pengine sipati kwa kiwango kile nilichoweza kuingiza kwa hiyo matokeo yake watu wameanza kuacha management ya mashamba mimi ni Abdin wa katibu wa mgata sio wengine mm. wana mashamba mazuri lakini maelezo yanakuwa mavai na mm. tu kwa sababu wanaona kwamba gharama za ku, kutunza shamba mm. Na, na na na kiasi cha cha na yivuna mbele hailipi kwa sababu anaweka mbulia anaweka majani anaweka barua akile ninayovuna na kuuza pesa hiyo kuja kuirudisha labda miaka mitatu. mwaka jana mm. kuna wale watu wa arbani wale wa wazungu wa tuliwatumia sampo ya, kwa ajili ya kuonja wanatafuta wale wa, wataramu wa uonjaji walipo onja kawa tu walifahamu mazao yote tunayoyapanda toleo la <laughs> wakataje hata mihogo hey, kuambia Kwa kwamba hii kawa inalimu yaani karibu na mbao waziwa. <laughs> Mimi ni Antonio mm. Ndura. Ni msimu wa kapuni ya Olam kwa maana wilaya ya Mlemba, Miseny na Bukoba. Mbolenga wa wapendi, lakini tulikuwa tukitoa mwanzoni ila hawaitumi. Kwamba hawahitaji. Wanasaaba wanachosema ni kwamba mm. mbolea kwao, unajua kwa mshatembelea mashamba ma mengi ya, ya kahawa, humo mm. wanakoa michanganya, ni ndizi, kahawa, maragi, lakini unaweka majani. Yale majani na wanaweka na bishunga. Bishunga ni ile mapomba ya ya kawa baada ya kawa imekobolewa. Mm, mm. Ile haski inaitwa bishunga. Mm. Wanaweka. Sasa koko kwa kwa tunapata kipindi kirefu cha mvua huku maana zile ya majani yana uwezo wa kuabsorb moisture wakiaweka manaki hali zaitakuwa kavu itatunza yule yule yule kila siku asubuhi na jioni wakulima wapalilia kukatia kuvuna kuanika kawa kwa siku nane hadi kumi ili zifikie kiwango cha kuuzwa Ambayo kwao ni gharama kubwa niliali wanalazimishwa pa kuuza kawa yao ambapo wanaona hakuna faida na wanapolalamika hakuna hatua za mamlaka zinazochukuliwa huku akishuhudia wafanyabiashara na wafanyakazi wa vyama vya ushirika wakiwa na maisha magumu nimetembelea vijiji vya Rubikagati, Masheshe na Murongo kata Murongo katika almashauri ya Kirwa mpakani mwa Tanzania na Uganda ambapo nimezungumza na wakulima sita wote wakilalamika na kukata tamaa ya kilimo cha kawa Mama nani? Hapa ni shambani kwa bidi onsi ya John akivuna kawa na mume wake John. Wanasemaje na wanavunaje kawa hii? Maua yamechanganyika na kawa. Hmm. Awaoni Hawaoni kombo wameharibu hapa? Hapa watakuwa wameharibu za. mzee. Manya wao ambao wao anaridhika ni yale ingeshauri wa mtu, mtu, mtu m, m, yeyote mwenye uwezo aanzishana ni kampuni ya kunua kwa sisi yeah. tuwe tunauza. Unaona kama hii hapa mm. wao wananunua. Lakini wakikoboa wanatua pesa nyingi. Sisi wataruhusu wakulima tuwe tunawauzia hii hii ya ndani wanachukua hizi. Kwa hiyo wanawazuia wana msikoboe? Wanatuzuia. Kwa nini? Kwani unaweza kuchukua rigunio ukalipeleka pale kayaanga si so wanakamata njano wanachukua kwa hiyo tatizo ni jinsi ya kusafirisha kutoa hapa kupeleka kwenye mashine, sio? E, eh, na na kwenye mashine hawawezi kununua. Wao wanataka wajikoboree Hichi kitu kina naitwaje hiki bwana? Ukondo, ukondo. E, e, inafanya nini? Kazi ya ukondo hii. E. E. Aka hawa ambayo e. nindefu e. inayozidi urefu. E. E. Kwa hiyo naweka kidogo hicho. Imavuta. E. Wakati wa kuvuna, tupewe mashiti ya mikopo ili jinsi utakavyoanika, kaonike kahawia zako ziwe na ubora, halafu na bei iboreshwe. Sio sio kuacha mkulima analima akiwa peke yake anahangaika, kahawa sasa ndo anaanza kutoa mavuno, halafu serikali ndo inaingilia kati kwamba unapashwa kuvuna hivi, kuanika hivi. Sasa wakati wa nyuma, kwa nini atu, tu atushikamaneni wote kazi wote kwa pamoja? Nje ya maelezo hayo, wanasema kuwa kila unapofika mwezi wa tano hadi tisa ambao ni msimu wa uvunaji na uzajikawa kawa karaha huongezeka kutokana na kufuatiliwa na, na viongozi wa almashauri. Vijana hawa ambao ni wakazi katika kijiji cha Masheshe ninaruwabika gati. Tunajipya. hapa kila jioni kwenye senta hii ya Masheshe katika mapumziko yao ya kawaida. Serikali yetu sahau anayekuja huu. watu wamepigwa huko ukiwaita wananchi mbona utashanga. na karibu mali zako labda kama unakaa umeanikia china nilikumbia kwa nini unapeleka kaoka unajua <laughs> ni Uganda hapo huyo ni Uganda kwa hiyo yani ttaenda na ninyi moja hadi ni nyingine, lakini tatandikwa uko sawa sikia <laughs> <laughs> kere <zote laughs> kerere kere zote watu watafuka watu, watu, watu, watu, watu, watu watafanya nini mwingiliano hata maskari wananchi wameshachoka nao mashamba wayakate wajue kwamba wana tu lakini Vijana katika mapumziko wanasema kuwa na tamaa ya kilimo cha kahawa kwani wanapovuna na kawa yao basi kupata pa kuyuza kwa sababu wanunuzi wanaotambuliwa na kuruhusiwa na almashauri ya wafiki kwa wakati. Nimezungumza na wasimamizi wa mashirika na makampuni ya ununuzi wa kahawa mkoani Kagera. Swali kuu ni kwa nini wanunui kawa ya mkulima kwa shilingi kati ya sita na 1000 kama walanguzi wanavyonunua Antonio Mdula wa hizo hizo kavuni ya olamu wakulima wanalalamikia bei pengine ninyi kama mnunuzi binafsi hamna mbadala kwa kwamba kama imetangazwa bei iko chini ninyi kwa upande wenu mnaweza mkanua kwa bei hiyo kidogo unajua sasa hizi ni soko lia hmm. serikali kazi yake ni kutoa bei elekezi hmm. na kila kampuni inaangalia masoko yake mwaka huu serikali ilitoa bei elekezi 1170 lakini leo tunavyoongea na wewe si tunaanua kawa shilingi 1250 kijijini Memaake soko la dunia linaruhusu hicho kitu kifanyike changamoto inakuja ni kwamba huwezi kupanga bei kwenye soko la ndani wakati kinachoamua bei ni soko la dunia kwa hiyo malalamiko ya wakulima ni sahihi lakini huwezi kutoa ku, ku, bei zaidi kama na wewe kwenye soko haikupi nafasi ya kuuza zaidi na kupata faida mimi naitwa Anna michael ni kaimu meneja mkuu wakishinda Ukizungumza na wakulima Ndiyo. wanaonesha kwamba wana kao ya kutosha. Ndio. Lakini hawapati wanunuzi. Kweli? Ndiyo maana yake. kawa ni ya kutosha lakini wanunuzi wanakuwa hawapo. Wakati mwingine kwamba hata fedha pengine ni kidogo. Hiyo hiyo kwa kweli kwenye kwenye kumbukumbu kumbu zangu kwa kweli siwezi kusema kama ni sahihi. Mm. Kwa sababu ninachofahamu mimi ndani ya wilaya tu ya ya Karagwe, mm -hmm. sijiwe na nafikiri makampuni ambayo yako Karagwe yako na kero pia. Tuna mm -hmm. makampuni karibia tano. Mm -hmm. ambayo yote yanajihisi na kukusanya kahawa za wanachama. Kila barama hivi zote mwisho wa siku anabeba mkulima, utake usitaki anabeba mkulima. Nafikiri umeنيهlewa. Sasa wakati wafanyabiashara wanapopanga kumlipa mkulima bei, bay, unachukua bei ya soko la ulimwengu unachukua exchange rate kwamba fedha zetu zina thamani yaani kwa dola unakuja sasa unaanza kutoa gharama gharama ya magunia gharama ya kukoboa gharama ya usafishaji gharama ya ushuru na kodi na tozo zote ukishatoa unakuja sasa kuangalia utaweza kuika faida kiasi gani na lazima uangalie mwenzako na yule naye kuna gharama nyingi alafu unapokuja kwenye viwanda kuna sehemu fulani teknolojia inahitaji wageni wa nje sio sisi azima mwongole zele gharama za kulipia vibali vya kuishi nchini na nene permit zao za kufanya kazi vibali. Je, wakulima wanauza kawa yao kwa wafanyabiashara wasio rasmi ingawa wanunua kawa yao kati ya 1200 na 1300 ikiinganishwa na wanunuzi wenye vibali wanaonunua kwa shilingi 1150 na mbili kuna namna wanavyoathirika kimapato pasina kujitambua. Nimemuliza swali hilo afisa kilimo mwagiliaji uleani misenyi Bita solomoni. Jambo moja ambalo na nataka niliseme. Magendo haipotezi tu mapato. Magendo inauwa kawa yetu. Mkulima ili aweze kupata kawa ambayo ni ya kiwango. Kuna gharama na chakula kwiki. Sikilizaji, umesikia namna zao la kawa mkoani Kagera linavyozalishwa. Kwa kupanda miche, kupalilia, kukatia matawi kuvuna na kuanikaka kwa siku nane hadi kumi kazi ambayo mkulima anaziona kuwa ni nyingi na gharama kwake ikilinganishwa na malipo ya kawa ya maganda kwa shilingi 1150 kwa kilo moja ingawa wafanya biashara wazao hilo hutumia faida inayotokana na kilimo hicho kuchangia kidogo katika shughuli za ujenzi wa shule sherehe za mwenge na utengenezaji wa madawati je Wasimamizi wa mkulima kupitia bodi ya kahawa mkoa Kagera, almashauri ya Muleba utafiti na jumuiya ya vyama vya ushirika wanasemaje juu ya mkulima asiyepata faida kabisa? Yeah, sanduku mtangazaji kwa jina naitwa Gerald Mlai, ni mfanyakazi bodi ya kahawa Kanda ya Kagera, ni msimamizi wa ubora wa zao la kahawa. Bodi kama bodi inatambua kwa kuona kwa kuona kwa kwamba ni kwamba bodi kama bodi nahusika zaola kwali kwa juu na watu walifaidika kwa kusomesha watoto kujenga nyumba na vitu vingine Lani baada nguvu kazi kupungua timisi kwamba kila mahali itakuwa gharama zimezimeongezeka lakini kwa kidogo kwa hiyo kama watumizi naakuwa ningependa mapato wakulima naakuwa kipato cha chini kwa sababu jambo la kwanza kwanza ule ule uzalishaji umepungua kwa mkulima binafsi alikuwa na shamba labla la eka kumi, sasa hivi ana tatu. mengine me, yamekanda me, me, me hana wafanya haana wa, wa, wa, wa, wa, shamba kwa hiyo kwa, kwa viti vile lazima aishi kwa hali ambayo ni hali duni. kwa sababu ana mibuni shambani lakini hana palizi, haina matandazo, ha, haizeti na kama mwanzoni. Kwa kwa viti vile hata kama miti 100 iko pale pale haijapungua, launi uzalishio mpungua. Kwa hiyo ataishi kwa hali ambayo ni yeah. ya shida. Yeah. Kijini ninaishi Kisukude. Kurulugenzi ya Mashariki ya Lamu, uh, zao la kahawa, mzigo changamoto na, na na uelewa wa wa wa, wa wa wakulima wenyewe lakini pia ziko changamoto zinazosababishwa na uwezo wetu e, kama almashauri na taifa kwa ujumla juu ya sala hili wakulima wakati fulani waachache wanakuwa bishi kufuata maagizo ma ya au maelekezo ya wataalamu kama vile kuvuna kawa ikiwa mbichi hii inatokana na ushawishi wa wafanyabiashara ambao wengi wanatamaa ya fedha bila kumnofaisha mkulima. Lakini pia waache kushirikiana na wafanyabiashara ambao wananiambia na, na serikali, kama vile kutorosha mazao haya ya kahawa. Ya mimi naitwa Amir Hamza kwa jina, ni mwenyekiti wa Tanzania Coffee Association. Pia mimi ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Takri, na mimi ni mjumbe wa bodi ya mfuko wa maendeleo za kahawa na nilikuwa mjumbe wa bodi ya kawa kwa awamu mbili miaka mitatu mitatu ambayo initeuliwa na wa mawaziri Waziri waliokuwepo sasa nimeamaliza muda wamu. sasa kumbuka kuna halmashauri zinatoa leseni ya biashara kuna wizara ya na biashara inatoa leseni moja ya biashara ya kupeleka nje na pia bodi ya kahawa ina karibu leseni ya aina 11 sasa hizi ni gharama za leseni zote zina zinaingia kwenye biashara sasa unapokuwa kiwandani unaajiri watu kuna kodi ya watu na hiyo lipa serikalini kuna michango ya mfuko ya nani ya uzeeni pension funds unachangia kuna pei unachangia kuna skills and development levy unachangia kuna mambo ya fire wanakutoza kuna mambo ya mizani watakagao watakapokuja kugonga inatozwa kuna watu wa mazingira watakutoza kuna kupimisha wafanya wafanyakazi na zote hivi ni gharama za biashara hapo kununua sasa kahawa kule vilayani kiasi yes, cha kahawa kila mwezi lazima wabidele lazima waseme kwamba wammnata tani kadhaa sasa vile tani wanapohesabia kwa bei uliyotoa kwa mkulima upeleke asilimia tano halmashauri ya wilaya ambapo halmashauri hayana uhakika kama ita ita ita itarudisha zile pesa kwenye zao la kahawa. Inawezekana almashauri siruhishe hata sumu moja kwenye zao la kahawa wakatumia pesa zile katika bajeti zao za kawaida. Kwa hiyo balaa zote mwisho wa siku anabeba mkulima. Nafikiri umenielewa. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya utafiti wa kahawa Takri Amiri Amza amesema kuwa mzigo wa atozo ndio kikwazo kikubwa kwa mkulima kukosa faida ya uzalishaji wa kahawa na kusababisha baadhi kukata tamaa ya kilimo hicho huku wengine kuuza kahawa kwa njia ya magendo mambo yanayoendelea kuatia umaskini kwani sabini ya tozo hizo ugaramiwa na mkulima mwenyewe huku wafanya biashara wa kibeba thelathini tu hapa ni nyumbani kwa mwenyekiti wa kitongoji cha Kashenye bwana Benson Katili kuna mialo ya murongo bugomola nyakasinga na inadhibitiwa na almashauri ili kuzuia uvushaji wa kawa anathibitisha kushindwa kuzuia wananchi kuuza kawa yao nje ya nchi nadhani wanajamii walishindwa jinsi ya kukidhi mahitaji ya nyumbani nilisikia kwamba walipita hapo ikiwezekana nikawa na afya nzuri niji uzuru kwa hiyo unafika tu unawaona wananchi una wako wanauza lakini hauna namna mimi nifikia mahala nikashika guni ya tatu nikazikamata kabisa lakini wananchi waliandamana wakataka kunidumbukiza majini nikaamua nikawa pembeni kawazao wakafanya nini uko sina ulinzi wenye ulinzi zinawashinda mimi nitawezaje nikaamua kuacha hata niliwaone wanapikiriza na wacha, kwa sababu sina ulinzi kwa hiyo hata polisi nao wanafika hatua wanashindwa jinsi ya kuvinda kabisa wanazunguka moja kwa moja na hapa naona ni maji tupuku sasa wanavushaje si wana tumiaga mitonguye. kuja wananifokea kila siku kila siku kila siku ni bora uongozi ni uache niwe mwananchi wa kawaida naandika barua ya kujiuzulu je wakulima wa wa kijiji la Bikaga tena Samuel Inkambo wa Bukoba vijijini wako tayari kuendelea huku wachana na kilimo cha kawa na kuendelea kuuza kwa magendo ninaitwa Fredence Kamala wa Nchumba Biazi kata Kanyigo mimi kwa kweli nitasema ukweli katika kijiji chetu kahawa tunazo yani tunazochukua kwenye tuseme society ni kidogo sana e, wakulima wengi tunaziuza magendo debe ya kahawa tunauzia kwa elfu sita, yani mbaya idakauka. Mbaya kauka, tunauzia kwa bei ya 1012 13. Sasa gharama unazoziweka na mavuno ni vitu vilu tofauti. Sasa ikaonekana ni asasi. Unajua hizi kawa ni shida ni kwamba Lani, kisiwa na tupungi. Hii inani ya organic. Ukiangalia hii organic Kwa hii kwamba tunayoanza ku sasa wanauza shilingi rafiki. Ni 1500. Sasa ukiangalia wewe unachuma, unaanika, unazooka una kwenye kiwango ambacho wanakitaka, kwanza kuenda kuzikoboa. Ni shilingi 80. Alafu unamweka mtu anaokuta zile kawa ambazo azivai ili upate zile kao. Yaani ukipiga mahesabu na yule aliyeeuza zile ambazo amechuma, kauza hapo hapo. Yaani kwanza anapoa mekuzitu. Hamna viausumufu Kauli ya afisa biashara mkoani ni Kagera Isaya Tendega ni kuwa vipo vikwazo kwa wakulima na kuwafanya waamue vyovyote katika kilimo hicho. Eh nashukuru bwana kwa swali hilo. Siku zote ili uweze kumvutia mtu ni lazima mambo yawe wazi. Mtu ajue anachopata ndicho halisi ambacho kinatakiwa kuwa. Kwa hiyo kivutio kikubwa cha mtu kwenda kuuza kwa magendo ni bei anajaribu kulinganisha bei ya hapa nchini au katika mkoa wetu na kule anakuta kwamba kwa, kwa, kwa. akivusha sokao kwenda kule anapata bei nzuri zaidi hata mara mbili zaidi ya bei huko lakini akiuzia hapa anapata bei bei ndogo sasa kitu kikubwa na cha msingi ambacho kikiwekwa vizuri na kuhakikisha kwamba tunasimamia hapo wananchi hata kwenda kuuza bei kahawa nje ya nchi inawezekana wenzetu wa Uganda wakavutiwa sasa wao kuja kuuza kwetu ambacho kinatakiwa kusimamiwa na na kuhakisha kwamba kile ambacho mtu anauza kwa mpana Uganda mm -hmm. na F3 ni kwa shilingi 3000 kila moja mm wakati hapo -hmm. inaweza kuwa ni 1500 imezidi sana 1800 ni lazima automatically mtu atapeleka kahawa nje mifumo tunayotumia unakuta wakati mwingine mkulima analazimika kuuza kahawa katika chama cha ushirika wakati mwingine vyombo vya ushirika vinakuwa havina uwezo kifedha kuweza kuwalipa wakulima kwa wakati sasa hili nalo limekuwa likipelekea kahawa kuuzwa kwa magendo katika wanunuzi hao wa nje ambao kimsingi hawali kodi na wengine wanakuwa za hafla hapo ndiyo tumefikia mwisho wa makala haya juu ya kilimo cha kawa mkoani Kagera na umesikia namna mkulima wa zao hilo anavyoshindwa kulipa karo ya mtoto kutopata mlo kamili na kukosa makazi bora. Kati wa wakulima nane uliowaskia wamekiri kuuza kawa yao kwa njia ya magendo ili kupata faida na kukwepa tozo za serikali.